Воно вимагало компромісів, позиції гнучкішої, з чим непримиренний та безкомпромісний письменник примиритися не міг. Його послання до Домники і є пам'яткою та свідченням такої непогодженості із Львівським братством. Подорож мислителя в Україну можна вважати була не спробою примиритися а лише відновити свій авторитет учителя та керманича, зрештою і перевірити, який вплив справила його з великою пристрастю написана книжка. Однак взаєморозуміння із львівськими братчиками Івану Вишенському досягти не вдалося. Його не тільки не прийняли як керманича, але й Юрій Рогатинець висунув ряд йому звинувачень більшість із яких підтримувалося і іншими братчиками. Вишенському пропонувалося не ставати в позу апостола, а реально включитися в щоденну боротьбу за самобутність та реальні житейські права рідного народу, бо в цей час посилалася польська експансія, що почала загрожувати основам національного існування українців. Вишенський відчуває розчарування, що не зміг вести своєї ідеальної моделі суспільства в живе життя. Саме тому зневірюється, ховається у скит Манявський, а тоді повертається на Афон. Його твори цього другого періоду, спроби оборонити свою давню позицію, але біс породжений релігійним доктринерством зрештою подолав мислителя і загнав його у печеру, убивши творченосну силу. Отже, утопічна система Івана Вишинського мала на меті не будівництво держави як такої, тобто політичної організації народу, а ставила завдання будівництва більше морально-етичного, своєрідної духовної республіки, де кожен член суспільства, вільна і мисляча особистість, і де національні інтереси і постулат народу випадають із мислительного кругогляду і стають неістотні. Власне, інтереси національні підміняються конфесійними. Це була, до речі, одна із причин, чому українське духовенство так небагато доклало до українського державотворення – часом стаючи йому суперечним, і зрештою розчинилося в російському православ'ї, ставши до державотворчих змагань свого народу у позицію чи нейтральну, чи й ворожу, за певними винятками, звичайно, зокрема в нашому часі, утворення автокефальної церкви, національна заангажованість греко-католицької тощо. Це ослаблювало і локалізувало державотворчий процес в Україні. Особливо тоді, коли борцям за нашу державність доводилося змагатися супроти агресора Одновірного. І хоч сам Вишинський та його однодумці вважали, що вийшовши з кола національного в конфесійне, вони ніби виходять на ширший простір, але життя доказувало, що все відбувалося навпаки Простір ставав вущий і безвеглядніший, бо надто тісно в собі замикався. В цьому, зрештою, і був його утопізм. Ідею пресвітлого Сіону горньо республіки і супротивного йому темного Вавилону розробляв Кирило Транквіліон, старовецький у своєму зеркалі, богослов'я. 1818 книжка вийшла в друкарні Почаївського монастиря. В другій частині праці подано вчення про світи. Перше. Невидимий світ духовних сутностей або світ ангелів. Друге. Видимий світ тілесний. Третє. Людина або мікрокосмос. Четверте. Світ зла, Чиє є творенням диявола, світ зла – це темний вавилон, сукупність поган, грішників та єретиків. Свій топічний ідеал мислитель бачить, як і Вишинський, не в майбутньому, а в минулому. Так само, ідеалізуючи общини ранніх християн, де існувала рівність і братерство. Саме проти цього ідеального суспільства і повів війну диявол – встановлюючи своє темне суспільство Вавилон. Люди ж мають проти нього, боровшись установити місто блаженного життя майбутнього світу Новий Єрусалим чи Пресвітлий Сіон на засадах раннього християнства. Вавилон, пише мислитель, «Зібрання всіх нечестивих, синів гніву вічного» Київська старовина 1994 рік номер 5, сторінка 111. Його поселяють люди гріха. Через пиху і розкіш гріх входить у душу і губить її смертю вічною, сторінка 112. В розкоші, бо знаю, всі гріхи родяться, сторінка 112. Кінець темному. Вавилону має бути один. Наступить тимчасова смерть, яка витирає природу людську, і наступить смерть вічна, нетлінна тіла в Геєні. СТА 115. Цьому темному Вавилону світу гріха протиставляється Люд Божий, вибраний з поганів і грішників і єретиків, і відлучений від їх безчестя і скверни. Цих усіх церквою Христовою називають сторінка 117. Цей люд і має скласти жителів і стати прекрасного міста мешканням трисіятельного божества. Сторінка 117. В тому присвітлому Сіоні живе Христос, місто це розділене надвоє, одне в небі, з Христосом тріумфує, а друге проти диявола воює, і полки його перемагає. Сторінка 118. Тобто живі люди борються проти влади темних і сил ворожих, духів злостивих. Проти гріха і спокус, злостивого світу і темного Вавилону сильно воюють. Сторінка 118. Так має будуватися новий Єрусалим, що його провіщав ще Іван Богослов. Об'явлення 21.2. Ідея Пресвітлого Сіону, тобто ідеального утопічного суспільства, розробляється також в Євангелії Учительному, передмову до якого написав Петро Могила. Київ, 1637 рік. Загалом ідея про світлоосіону має характер не так соціально утопічний, як морально установчий. Це ідеальне суспільство складають люди вибрані, які живуть правдиво у вірі в Бога, морально вдосконалені, отже складають певну єдність у супротилежності до грішних, тобто темного Вавилону. Ця ідея була вельми популярна на православному ґрунті. Перші її розробки фіксуємо у Вишинського. Потім мала вона розвиток у творах українських мислителів XVII століття. Нарешті дістала своє завершення у Сковороди, який був цілком подібного типу мислителем-утопістом, тобто будівничим духовної, чи як він її називав, Горньої Республіки. Корені його системи також у легенді про царство Попа Івана. До речі, саму легенду він чудово знав. Принаймні маємо кілька опрацювань та трансформації цієї теми у його творчості. Так у Наркісі. Розмова про те «Пізнай себе», оповідає притчу про двох звільнених невільників, які прийшли до великих гір Азії, очевидно Тебет, і побачили людські сліди біля джерела. Стежка привела їх у печеру з написом «Скарб світу, гріб життя, двері блаженства», що вивела мандрівників у залу, де бенкетували веселі люди. Це було поселення кількох лібробських родин а святкували день народження свого пана, якого ніколи не бачили. Мандрівники пішли до пана, що жив у палаці раннім світлом освітленням. Повне зібрання творів. Київ, 1973, том 1, сторінки 194-195. Загалом пілігримська тема була близька Сковороді, який сам вів Мандрівне життя. У розмові п'яти подорожніх про істинне щастя в житті. Григорій розповідає притчу про п'ятеро мандровинців, які ввійшли в царство миру і любови. Царем цієї землі був Малхиседек, який ніякої схожості не мав з іншими царями. Ремінісенція попа Івана. Все в цьому царстві. Вічне і люб'язне, навіть до останньої волосини, а закони цілком супротивні тиранським. Межею та кордоном цієї країни була веселка, дуга з написом Світ першородний, це й була обітована земля. Мандрівників люб'язно зустріли, скинули з них стару одежу і вдягли нову, відчинилися ворота. Там було поселення цих людей, при співі хорів сіли до трапези. Це нагадує опис райських банкетів. Ангельські хліби, нове вино, однорічна ягня, трилітня телиця, коза, голуби, горлиці, манна і все, що стосувалося обіду. Але гості не відчували веселищів, їх відвели у лікувальний дім, де їм дали блювотне, щоб викинули із себе все старе. Це блювотне. Біблія. Том перший, сторінки 344-345. Тут таки оповіджено притчу про рай, про Петра з ключами, сторінка 346. Тобто Сковорода будує свою духовну республіку, як любив казати за Біблією, не на піску, а на камені національної традиції. Цим, очевидно, і пояснюється схожість його думок із думками Вишинського, творів якого читати він навряд чи міг. Обидва мислителі такі далекі в часі були з'єднані культурною традицією та спільними джерелами, з яких черпали свою мудрість. Людське суспільство Сковорода розділяє на юрбу, що є бездуховна і живе в світі тимчасових марнотностей, тобто має лише, кажучи сучасною мовою, матеріальні інтереси. Юрбу цю мислити часто називає чернь. Її, однак, складають не лише представники простолюддя, а й соціальних верхів. Все залежить не від станового статусу людини, а від її морально-етичного образу. Отже, в юрбу може однаково входити і пан, і селянин, і військовий, і міщанин, священник тощо. Так само будь-хто із них може стати людиною вибраною. Загальний світ для Сковороди лихий. Йому протиставляється вибрана людина – Рідкісна, власне, елітарна, чиста серцем і душею, яка живе в непорочності й невинності, і який належить заходити в кола надгорні. Така людина любить мир, спокій, самоту, простоту в побуті та їжі, але з виборною бібліотекою йде шляхом, який для морського темний, вона має духа напитися, аби огорджати світ цей проклятий вірш-переспів 16-ї оди Горація. Ця вибрана чи духовна людина світить сокровенним світлом. Ціна її честь усередині її, байка 17-та, із харківських байок. Вона не народжується такою, а самовиховується. Науку до такого самовиховання – і подає філософ Має бути проста і убогазовні І багата душевну внутрішньо В згаданій притчі Про святого Петра Та неграмотного Марка Петро перш ніж пустити Марка в рай Рай ідентичний Духовній горній республіці Спитує його І хоч Марко не вчився мов Не бував в академіях Не читав книжок давніх богословів, і не знає й Аза, а урай такий пропущений, бо він наслідував святим людям, гребував тим, за чим женуться беззаконники, і не бажав іншому того, чого не хотів собі. Тобто йшов у життя шляхом добра, а не зла, і вже тим ставав у число вибраних людей». Ти малоїв, а вельми ситий, каже йому, святий Петро. Виховані в такий спосіб люди і мають складати духовну чи горню республіку.